Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillahilladzi arsala 'ala 'abdihi al-kitaba wa 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وصفيه من قلبه وقبيله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وزقنا محمد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 sama-sama kita dapat menyambung pengajian kita di dalam kitab at-tazkirah lil imam al-qurtubi dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk tajuk kematian merupakan kafarah hmm. yakni balasan bagi setiap muslim Para ulama berpendapat bahawa kematian merupakan balasan bagi setiap muslim. Sama ada berupa sakit yang telah ia derita menjelang ajalnya. Atau sakit yang ia rasakan dikubur. Seperti yang dimaksudkan oleh sabda nabi di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh imam muslim. Manim muslim. Yusibuhu azan min maradil Fama siwahu illa hattallahu biha sayyiatihi Kama ta'utu syagaratul ya bisat warataha Maksudnya Tidak ada derita yang dirasakan oleh seorang muslim Sama ada itu berupa sakit dan lain Sebagainya, sebagainya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon yang kering ditutupi oleh gedaunnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa kita telah melalui pengajian kita sebelum daripada ini Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kematian manusia berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, matinya orang yang derhaka kepada Allah dengan penuh penyeksaan. Dicabut nyawa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mencabut sebatang kayu yang penuh dengan duri. Itulah azab kepada orang yang derhaka kepada Allah. Menyebabkan kematian mereka ini merupakan mukaddimah kepada siksaan Allah. Sehingga mereka berakhir dengan penyeksaan Allah melalui neraka Allah subhanahu wa ta'ala wal'ayyazudillah. Yang kedua, ia kematian orang yang baik ataupun orang yang soleh, yang mukmin dengan Allah Subhanahuwataala. Kematian orang mukmin ini ada disebut di dalam hadis yang telah kita lalu sebelum daripada ini. Kadangkala -kadang orang mukmin yang dikasihi oleh Allah, Allah Subhanahuwataala mencabut nyawanya dalam keadaan yang agak a ha, membebankan sehingga mengeluarkan peluh di dahi sebagaimana yang kita belajar supaya dosa-dosa yang sedikit yang ada saki-baki di dalam kehidupannya ha, yang belum lagi diampun oleh Allah diampun di akhir hayatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab seorang manusia apabila berada di tempuh nazak Allah telah menutup pintu taubat ini mistik kita kenal. Allah menutup pintu taubah. Apabila pintu taubah ini ditutup oleh Allah, sedangkan orang yang akan berdepan dengan kematian ini adalah kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ada di kalangan orang mukmin ketika mana dicabut nyawanya dicabut nyawanya dalam keadaan yang agak menyakitkan tetapi tidak sedahsyat orang yang dicabut nyawa dalam keadaan darhaka kepada Allah SWT puncanya supaya pintu taubat ini walaupun ditutup dia masih mempunyai peluang yang besar dan Allah sayang kepada dia maka Allah akan ampunkan dosa orang yang salat yang tinggal saki-baki ini supaya dia akan berdepan dengan Allah Subhanahu SWT dalam keadaan bersih dalam keadaan suci kemudian dia akan dipindahkan ke alam yang kekal abadi sebahagian daripada ulama' saya tidak nafikan ada ulama' mengatakan bahawa Orang yang salih. Dicabut nyawa mereka ini. Sebagaimana lembutnya kapal. Ada ulama' yang mengatakan tidak mungkin. Seorang salih. Yang ditangit. Umur dia oleh Allah yang dicabut. Nyawanya oleh para malaikat. Ha, berlaku kesakitan. Ada ulama' yang mengatakan begitu. Ha, dengan cara ulama' ini. Dia menolak. Uh, ...sestengah daripada hadis-hadis yang mursal. Uh, hadis-hadis uh, yang agak baik, uh, yang berlaku uh, di dalam ilmu hadis. Mereka mengatakan hadis ini tidak boleh dipakai. Orang mukmin, orang salih dicabut nyawa mereka uh, dalam keadaan yang uh, yang baik. Dan hadis-hadis yang menceritakan sebagaimana yang kita lalu sebelum daripada ini... Uh, ...Nabi SAW sendiri dilihat oleh isteri baginda... Ha, Aisyah radhiyallahu anha ketika baginda wafat kata Aisyah radhiyallahu anha aku lihat ha, kesakitan yang dialami oleh Nabi s.a.w alaihi ha, wasallam begitu teruk ramai ulama mengatakan hadis ini adalah mursal ha, dan mereka tolak pokoknya kematian seorang yang mukmin sama ada senang mahupun sedikit kesusahan yang berlaku merupakan rahmat yang besar kepada mereka kalau ada sedikit sebanyak kesukaran ketika meninggal dunia menandakan Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada beliau dan kematian ini merupakan keampunan daripada Allah merupakan kafarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis-hadis sebagaimana hadis yang saya baca sekejap tadi ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam As ha, seorang yang meninggal dunia dosanya berkecai, berguguran dosanya disebabkan sedikit sebanyak masyarakat yang menimpa kematian dia, sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering daripada ha, sepohon kayu ha, yang rimbun, ha, gugurnya daun inilah dia perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam kepada seorang salat yang hampir meninggal dunia sedangkan Imam Malik meriwayakan hadis marfu' dalam karyanya di dalam kitabnya Al-Watah man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu maksudnya Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya, maka ia akan memberikan musibah kepadanya. Berdasarkan kepada masyarakat yang umum, di antara alamat Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada seseorang, Allah akan menguji mereka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut: Ashadu na sibalaan al-ambia, thumma al-ladzina thumma al-ladzina thumma al-ladzina Orang yang paling banyak diuji oleh Allah, paling dahsyat diuji oleh Allah, yaitulah para Ambyar. Kemudian disusuli oleh tabiin. Abdi disusuli oleh sahabat, kemudian disusuli oleh tabiin, kemudian disusuli oleh tabi' tabiin. Maknanya generasi di zaman Rasulullah paling hebat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka diuji? Diuji kerana dia disayangi oleh Allah. Iman manusia ini mesti diuji. Apabila iman ini diuji oleh Allah, maka iman ini menjadi kental, menjadi mantap. Dan mereka beriman kepada Allah semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak diuji oleh Allah, kadangkala -kadang mereka beriman kepada Allah kerana sebab-sebab yang lain. Sebab itu, Nabi-Nabi paling dahsyat diuji oleh Allah. Para sahabat Ridwanullahu alaihim ajma'in Lebih ringan berbanding dengan para ambil Tabi'in lebih ringan daripada para sahabat Tabi'in-tabi'in dia lebih ringan daripada tabi'in Sebab generasi awal adalah generasi yang terbaik Maka ujian dia daripada Allah begitu hebat Sebab itulah kalau kita lihat penghormatan yang diberi oleh Allah kepada ahli badar If'alu ma syaitum kata Rasulullah. Wahai ahli Badar, lakukan apa yang kamu nak laku di duniamu. Ha? Qafirallahu lakama ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampulkan dosa kamu sama ada yang lalu mahupun yang akan datang. Jaminan daripada Nabi kepada ahli Badar. Mengapa jaminan ini diberi? Ahli badar ini diuji oleh Allah sekian lama. Muhajirin. Mereka diuji oleh Allah sejak daripada zaman Mekah. Diuji begitu dahsyat. Yang kalau kita baca di dalam sirah. Barangkali kita tidak mampu menghadapi ujian sebagaimana yang dihadapi oleh ahli badar. Beriman kepada Allah dalam keadaan beberapa ayat sahaja baru diturunkan. Mahu beberapa ayat tak nampak lagi keistimewaan Islam, kesempurnaan Islam. Ayat di Madinah tidak ada lagi. Syeikh Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an beriman kepada Allah masuk agama Islam. Allah tak buat turun lagi ayat muamalah, ayat jenayah. ayat hubungan antara bangsa, ayat-ayat yang menceritakan kesempurnaan Islam belum lagi diturun oleh Allah. Tiba-tiba dapat beriman kepada Allah zaman kita Al-Quran sempurna sebuah Al-Quran tafsir-tafsir berlambut-lambut boleh baca, boleh kaji boleh hayati, banyak lagi karangan-karangan daripada orang bukan Islam yang mengiktiraf bahawa Al-Quranul Karim bukan sebarangan kita, tetapi dia datang daripada Allah, daripada orang bukan Islam, boleh baca tak nak beriman lagi tak yakin lagi kepada syariat Allah Cuba kita bayangkan bagaimana sahabat awal Bilal bin Rabah baru berapa hayat baru turun pada Rasulullah dia sanggup mempertahankan Islam walaupun diletak batu yang besar di atas dada di tengah-tengah padang pasir yang panas membakar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan kepada mereka. Wahai ahli Badar, if'alu ma kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Kamu nak berzina. Kamu nak minum marah. Kamu nak merampok. Kamu nak mencuri. Kamu nak buat apa pun. Allah ampun dosa kamu yang lalu. Dosa kamu yang mendatang. Cuba kalau peluang ini Allah bagi pada kita. Jawab dia tak mari masjid. Ahli badar diberi peluang yang seumpama ini. Mereka lebih kuat dengan masjid. Mereka lebih kuat berpegang dengan syariat Allah. Tak ada dalam sejarah ahli badan ini mencuri. Minum arah, berzina, merompok, tipu orang. Tak ada. Walaupun dibuka peluang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebut macam tu Kerana Rasulullah tahu akhidat iman yang dimiliki oleh ahli badan ini adalah luar biasa. Luar biasa. Ini keistimewaan mereka Sebab itulah Saya sebut apabila diuji Iman mereka mantap Mereka melalui proses ujian yang banyak Ujian kesusahan dihadapi oleh mereka Di zaman Mecca Mari di Madinah al Munawwarah Mereka diuji oleh Allah dengan kesenangan Dua-dua mereka mampu menghadapi ujian Menyebabkan iman mereka ini mantap Walaupun disebut oleh Rasulullah Begitu rupa Iman mereka makin mantap dan mereka berpegang dengan prinsip Islam ini lebih hebat. Ini keistimewaan ujian daripada Allah. Maka sebab itulah al Imam Malik di dalam kitabnya al Muwatta mengatakan bahawa Man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu Sesiapa yang Allah kehendaki dia ni jadi baik. Allah puji dia. Maka kita kena sedar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berdepan dengan ujian yang berbagai-bagai. Ujian yang berbagai-bagai. Ingatlah bahawa ujian yang diuji oleh Allah kerana Allah mengasihi kita. Allah kasih kepada kita. Sebab itu kita mesti bijak mengurus ujian daripada Allah. Saya tidak nafikan bahawa ujian daripada Allah kadang-kadang tak terdaya untuk kita fikir. Diuji dengan keluarga. Diuji dengan anak-anak. Berlaku masalah demi masalah. Berlaku macam-macam perkara. Macam -macam. Fitnah memfitnah. Kadang-kadang kita diancam begitu rupa. Menyebabkan sakit hati kita. Pandailah. Kita mengurus perkara ini. Kenapa? Ini adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita. Bila kita urus dengan baik. Kita diuji oleh Allah. Kita minta dengan Allah. Melalui doa. Melalui salat hajar. Melalui kita terdorak kepada Allah. Kita baca Al-Quranul Karim. Kita angkat tangan selepas daripada itu. Doa kepada Allah. Wahai Allah, uruskanlah permasalahan yang kamu berikan kepadaku. Supaya aku jadi orang yang salib. Dosa kita yang tidak diampun oleh Allah melalui tawbah. Akan diampun oleh Allah melalui ujian ini. Kita akan jadi manusia yang bersih. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muafah. Jangan sekali-kali apabila kita diuji oleh Allah, menyebabkan kita terputus asa dengan Allah. Kita mali rasa kecewa. hancur. Ada orang apabila diuji dengan anak-anak, dengan keluarga, dia sanggup mengatakan, tidak ada arti saya hidup di dunia. Jangan kita sebut begini. Jangan kita sebut sebutlah kullayusibana illa ma kataballahu lana kakatakanlah wahai muhammad apa benda yang menimpa kita inilah dia ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi saya ulang memang kadang-kadang ujian yang Allah uji dalam kehidupan kita kadang-kadang berat berat kadang-kadang saya rasa semua di kalangan kita pernah berdepan dengan benda macam itu. saya pernah berdepan Kadang-kadang tak terpikul beratnya ujian daripada Allah. Tetapi kalau kita sabar ujian ini merupakan permata yang mahal di dalam kehidupan kita. Permata yang mahal. Yang akan dibeli oleh Allah dengan harga yang mahal. Dibeli oleh Allah dengan syurga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Malik mengatakan termasuk juga ujian daripada Allah iaitulah kesusahan ketika kita berdepan dengan kematian. Selain daripada kesusahan waktu kita hidup, kesusahan waktu kematian merupakan ujian terakhir daripada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kita yang tidak diampun oleh Allah melalui taubat. Yang banyak saya rasa di sini pun saya ulang. Dosa dengan dua ibu bapa Dosa dengan sahabat handai Dosa dengan manusia yang ramai Dulu kita pernah rasuah Sebagai contoh Nak minta maaf mereka telah meninggal dunia Siapa kita pun tak kenal Tak kenal Tepi-tepi jalan kita ambil duit Sebagai contoh Nak minta maaf tak tahu siapa Tak tahu siapa Kita bertawab kepada Allah. Dosa seumpama ini tak akan diampun oleh Allah. Ini kena ini. Dengan dua ibu bapa nak minta maaf. Ibu bapa kita dah meninggal dunia. Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Masih dibuka ruang kepada kita. Dosa yang seumpama ini akan diampun oleh Allah. Bila kita diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah. Kita bersama. Kita minta dengan Allah. Minta keampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa yang melibatkan dengan manusia dalam suasana yang sebegini. Ha, ini tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, "Wa 'izzati wa jalali la akhruju 'abdan min ad-dunya wa uridu an arhamahu." حتى أو فيه بكل خطيئة كان عملها سقما في جسده أو مصيبة في أهله أو ولده أو ضيكا في معيشته وإطار في رزقه حتى بلغ متاقيل الذر فإن يبقى عليه شيء شددت عليه الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi kemuliaan dan kebesaran-Ku, Aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari dunia, atau ingin memberikan rahmat baginya, hingga Aku memenuhi balasan segala kesalahan yang dia perbuat, sama ada dengan rasa sakit di tubuhnya atau berupa musibah yang menimpa keluarga atau sanak saudaranya, atau kesempitan dalam hidupnya, atau aku sempitkan rezekinya hingga aku menyempurnakan ganjarannya hingga yang seberat ha, spora apabila masih ada yang tertinggal maka kami akan mempersukarkan ketika menjelang ajanya hingga ia memenuhiku dalam keadaan seperti Ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini adalah satu hadis punsi. Hadis yang sahih. Ha, yang disebut oleh Allah SWT sendiri maksudnya. Cuma lafaz dia daripada Nabi SAW. Ini adalah hadis punsi. Yang berbeza dengan hadis yang lain. Yang berbeza dengan ayat Allah SWT. Hadis khususi makna dia daripada Allah, direct Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat. Tapi bahasa itu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Quran ini, ha, Tuhan melalui malaikat kepada Rasulullah makna dia dan lafaz dia. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia dipimpin oleh Allah. Nabi apabila dia bercakap, bercakap kita panggil sabda. Sebab percakapan Rasulullah wa ma yamtiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah bertutur dengan nafsu. Tetapi pertuturan Rasulullah dipimpin oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berbeza tiga keadaan. Maka dalam ilmu hadis yang paling hebat sekali Al-Quran. Yang kedua iaitulah hadis kudusi. Yang ketiga bahawa hadis ha, Nabi SAW. Tapi oleh kerana hadis kudusi ini dia masuk dalam kategori hadis. Ha, masuk kategori hadis kita sebut mudah. Quran, hadis, ijmuq, qiyaf kalau kita teliti dia Quran, hadis qudsi, ha, kemudian kalau dalam ilmu hadis dia pergi lagi ha, kepada hadis yang diriwayat oleh sanhai. Ha iaitu Musnad Bukhari dan Muslim. Kemudian baru dia pergi kepada ha, martabat-martabat yang lain. Ha, ada, hadis, ha, yang ada hadis yang sahih lizati, ada ha, hadis yang sahih digairi. Ha ada hadis yang hasan lizati, ha hasan digairi. Dia ada martabat-martabat jadi ini adalah hadis kursi, hadis yang paling tinggi martabat dan darjatnya di sisi Allah, di sisi Rasulullah dan di sisi para alim ulama yang mengkaji hadis-hadis ini. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kemuliaan dia, dengan kebesaran daripada Allah, kata Allah Aku tidak akan mengeluarkan hamba-ku. Yakni aku tidak akan pindahkan hamba-ku, yakni hamba Allah yang saleh, yang dikasihi oleh Allah daripada alam yang fana, yang binasa ini kepada alam yang kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala proseskan mereka ini terlebih dahulu. Diuji oleh Allah, diproses oleh Allah, tujuannya Supaya dosa mereka ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersihkan. Diuji manusia, diuji dengan berbagai-bagai perkara, diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesusahan. Sebab itu kita jangan, jangan sedap bila kita senang, kita rasa Allah tak uji. Jangan, ini ujian daripada Allah. Kesenangan kita ini ujian yang paling bahaya. Paling bahaya kalau kita susah biasanya kita akan ingat kepada Allah. Ingat. Dalaman saya sama waktu sihat, waktu gagah ha, tu dia pergi ke sana, kembali ke sana, kembali bercakapnya penuh dengan takabbur, masjidnya tak bagi. Tapi bila dia kebalik tak afih, tak nak pergi akhir salam dekat ustaz ni dia kata, tolong mari minta tolong ahli-ahli jemaah di masjid, mari baca yasir mari solat hajar tolong buat air tawar tolong itu, tolong ini sebab apa? diuji oleh Allah dengan kesusahan, manusia teringat pada Allah subhanahu wa ta'ala kita bimbang, kalau Allah menguji kita dengan kesenangan dapat rumah usaha rasa tak selesa pun pergi ke masjid sedap tak rumah ha, dapat kereta besar nak mari ke masjid jadi segan pula sebab sibuk dengan benda-benda lain ha, kereta ada, driver ada tak sampai masjid ini ujian ujian ini hoga yang diberi oleh Allah kesenangan tiba-tiba dia dapat mengendalikan ujian ini dia ada kereta besar, dia ada kemewahan sampai mari masjid Allah ampun dosa dia. Selain daripada kehidupan dia senang, Allah ampun dosa dia. Sebab apa? Ujian ini bukan sebarangan orang yang boleh mengurusnya dengan baik. Kena ingat. Sebab itu, dengan maaflah saya isu. Yang mari masjid, Alhamdulillah. Cuba kita hinta yang bagi masjid ni jenis pakat-pakat besar. Jangan. Kalau orang fakir besar boleh datang ke masjid Alhamdulillah Selain daripada dia Diberi kemuliaan dunia Dia akan diberi kemuliaan di hari akhirat oleh Allah SWT Bukan mudah nak menempuhi ujian kesenangan dunia Jadi dalam hidup kita manusia Sarat dengan ujian Setiap masa Allah menguji kita dan kita kena sedar, bila kita sedar, ini ujian daripada Allah, kita urus sebaik mungkin, dosa kita akan diampun oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis kudusi ini, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Ada kalanya diuji kita dengan kesenangan, ada kalanya diuji kita dengan kesempitan hidup. Bukan saja diuji kita, kadang kadangkala kesempitan hidup ini melanda keluarga kita. Melanda orang yang terdekat dengan kita. Walaupun melanda orang terdekat dengan kita sebagai ujian kepada kita. Macam mana kita nak buat kepada mereka. Sejauh mana kita menolong mereka. Ini ujian daripada Allah. Kita tolong mereka. Takut-takut kita mari terasa, ada ha, kamu susah ikut pandamu. Ha? ikut pandang kamu kita tak rasa bahawa apa yang menimpa musibah orang yang terdekat di kalangan kita merupakan satu juzul ujian daripada Allah kepada kita macam mana kita nak uru macam mana kita nak buat tiba-tiba kita boleh ha? menekan nafsu kita rasa makhlil tapi kita tekan nafsu kita kita hulurkan kita bagi sumbangan kita bagi bantuan kalau dia kesusahan kita guna tenaga kita kita tolong mereka diampun dosa kita oleh Allah Subhanahu SWT. Ini kelebihan. Kita berada di dalam agama Islam. Sebab itu, apa jua halangan, apa jua perkara yang ada di hadapan kita, perlu kita faham. Bahawa ini adalah ujian daripada Allah Yang akan membawa kita kepada rahmat Allah Sekiranya kita dapat mengurus ujian ini dengan baik Ini adalah satu perkara yang kita sentiasa kena ingat di dalam hidup kita Para ulama berpendapat bahawa Keadaan di atas akan jadi sebaliknya Bagi seorang Muslim yang tidak dicintai oleh Allah SWT seperti yang dimaksudkan dalam hadis berikut Yaqulu Allahu Azzawajall Wa 'izzati wa jalali la akhruju 'abdan min ad-dunya uridu an u'azibahu hatta au fihi bi kulli hasanatin 'amalaha sihhatun fi jasadihi Wasaatun fi rizqihi Waradan ragadan fi 'ayshihi wa amnan fi shurbihi hatta أبلغ منه متى قيل الذر فإن بقي شيء كونت عليه الموت حتى يكبد ال... حتى يكبد إلى و... وليس له حسنة حسنة واحدة يتق به النار يتق به النار أن يهتب ببعيده Nah, bubuh titik dua nah, kalau tak ada titik orang baca yaqta nah sini lebih baik yaqtaqim baik maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman demi ketinggian dan kemuliaanku aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari dunia yang aku ingin mengazabnya kecuali aku telah memenuhi ganjaran segala kebaikannya hingga yang sebesar suara sama ada itu berupa kesihatan tubuhnya, kelapangan rezekinya, kenikmatan dalam hidupnya, dan rasa aman dalam hatinya. Apabila masih ada yang tertinggal, maka aku akan memudahkannya dalam menghadapi kematian. Hingga ia bertemu denganku, dan ia tidak mempunyai satu kebaikan pun, yang akan menjaganya daripada api hilaka. Walqiyyazubillah. Ha? Ini sebagaimana yang saya sebut tadi, tidak ramai manusia boleh mengurus kesenangan duniawi. Dan dia tidak menganggap kesenangan yang Allah bagi kepada dia ini ujian. Orang yang tidak rasa bahawa kesenangan merupakan ujian, dia akan tersasul daripada landasan Islam. Dia akan tersasul. Dia rasa kesenangan ini pemberian daripada Allah. Dia rasa ini nekmat daripada Allah sahaja. Kita kena ingat, di samping kita rasa ini nekmah yang perlu kita kena kata Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mesti diterjemahkan melalui praktikal Bukan kata Alhamdulillah, apa tu kita bahas sorak-sorak. Itu bukan Alhamdulillah. Ha? Ini orang yang tak faham. Ha? Alhamdulillah Allah bagi pada aku, ini hak aku. Bukan. Sentiasa saya sebut kesenangan Allah bagi adalah amanah kepada kita. Amanah kepada kita. Macam mana kita nak urus kesenangan kita. Kita dapat duit banyak. Allah bagi. Orang lain kerja siang malam pagi petang. Siang malam pagi petang. Satu bulan dapat rm ringgit. Kita kerja dua jam sahaja. Masuk ofis tengok kertas, Ambil face. Fine ya. Hmm. Ha segera ke tak satu juta dapat tanda buat tanda tangan perjanjian sikit sepuluh juta dapat ini ha aku Alhamdulillah rezeki Rizkiimullah bahir tak bukan Alhamdulillah seorang yang dianugerah oleh Allah kesenanya harta bendanya kesihatannya anak-anaknya diberi orang lain walaikah ha? ada orang yang tidak diberi oleh Allah anak. ini ujian bagi dia macam mana dia uang? dia umur dengan baik kadang-kadang ha? bila kita tak dapat anak banyak kita berdoa kepada Allah banyak itu banyak ini saya tak berapa bimbang sangat yang bimbang anak anak, anak 10 orang ha? 10 orang anak 12 orang anak. Ha? akhir sekali ayuh okelah, okay pakai pioh, pakai apa Ano perempuan, pakai baju nampak pusat Ayuh, hello, ini ujian huh? kalau kita ini, kita faham ha, kita faham bahawa kesenangan yang Allah bagi kepada kita merupakan ujian daripada Allah yang mesti kita olah dengan baik kita diberi oleh Allah kelebihan yang berbagai-bagai syukur kita pada Allah ni'mat yang diberikan kepada Allah mesti berasaskan kepada hadis kursi ini jangan sekali-kali kita anggap kelebihan yang Allah bagi kepada kita ini Allah bagi pada kita? dah. Allah bagi kesenangan kepada kita hal terbenar mesti ada hak orang lain mesti ada hak orang lain ha? tak boleh kita anggap ini yang kita bermula daripada isteri kita dia ada hak ini anak-anak kita, dia ada hak dia ha, jangan sampai mewah, jangan sampai anak kita, kita orang kaya, anak kita jadi usah, ha, anak kita bagi sama duit, ha, ini kena, ha, kena pandai, kena pandai urus dengan baik ha, keluarga kita yang dekat, zawil korba ini ujian ada juga manusia, bila dia senang, dia tinggal zawil korba anak-anak dia, dia tinggal, orang lain dia pembuak adik adik dia, dia tak bagi Apa benda, tak bagi Dengan orang lain, dia pun murah Ada juga Ini ujian daripada Allah Sebab itu, kita kena ingat ha? Harta benda kita, dia ada tertibnya. Keluarga terdekat Kemudian, dia zawil kumbar dulu Supaya keluarga kita tak terasak Allah, abang aku Orang lain, dia bagi Begini-begini, sumbangan. Aku ini duduk, begini, tak ada apa I, i, i, pot saudara aku Anak saudaraku. Orang lain dia bagi aku ni Pak sedara dia, aku ni ha, Anak sedara dia, tak bagi Orang lain dia bagi, terasa Maka Allah menentukan kesenangan kita Yang pertama sekali, zawir khutbah Lepas pada tu, dia di, baru pergi ha? Anak yatim, kena ingat ha, Yang duduk dalam kampung kita Dalam taman kita Berdekatan dengan kita, kita kena ambil tahu Siapa anak yatim Dan ada orang kita mesti mengalir bila kita alirkan semua ini, kita bagi ha, semua ini, barulah kita dianggap orang yang diuji oleh Allah dengan kesenangan dan kita dapat mengolah ujian ini dengan cara yang terbaik. Bukan bermakna kita Allah, Allah bagi kesenangan, Alhamdulillah, ha, bahan kita salah bucik hu'u. -hu. Ha, ini tak jadi ini orang tak bersyukur pada Allah orang yang tidak mengurus nikmat kesenangan ataupun ujian kesenangan yang diuji oleh Allah SWT dengan makna yang sama Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis marfu dengan sanad yang sahab mautul faj'atu asifun kematian yang tiba-tiba adalah kematian yang disayangkan ini kita ingat sebab itu kita dangan jangan berdua cerita Adoga yang ditarik oleh Allah ha, Kita kata kemarin Duduk cakap dengan anak ha, Dengar-dengar meninggal dunia Subhanallah kita kata ini Mati puja Nabi SAW mengatakan Di antara orang yang Dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berlaku kematian secara mengejut ha, Duduk molek-molek ha, Berlaku kematian ha, Ini Kematian yang mengejut Kenapa kematian yang mengejut dalam hadis ha, yang lain Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam dia pernah memuji ha, disebut rahim Allah ha, saya tak ingat ha, lapak dia Allah subhanahu wa taala kasih sayang bagi rahmat kepada orang yang ha, berdepan dengan kematian secara mengejut hampir ha, sama dengan hadis ini mau mau tulfajatia sifun Ha, mati ha, kematian yang tiba-tiba merupakan kematian ha, yang disayangkan sedangkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata apabila masih ada dosa seorang mukmin yang belum diberikan ganjaran maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersukarkan ketika sakaratul maut sebagai ganjaran ha, dosanya hingga ia boleh menepati darjatnya di syurga Adapun seorang kafir apabila ia melakukan perbuatan baik di dunia, maka ia akan dimudahkan ketika menghadapi sakaratul maut, hingga sempurnalah balasan perbuatan baiknya di dunia, kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang bukan Islam orang kafir ada orang kafir yang buruh hati buruh hati, ada orang bukan Islam yang dirembur kepada masjid bagi kepada anak-anak yakin, bagi kepada badan-badan eh, kebajikan badan-badan khairah bagi Allah subhanahu wa ta'ala balah kepada dia bila dia meninggal dunia dia meninggal dunia dalam keadaan kesenangan. kesenayaan ha, dicabuk ruhnya dengan senang tapi oleh kerana amalan dia tidak mempunyai asas dia tak mengucap dua kali syahadah menyebabkan amalan manusia tak akan diterima oleh Allah dua kalimat syahadah merupakan syarat kunci mesti mengucap baru kita ini dihitung sebagai kebajikan, dihitung sebagai pahala dan sebelum digadikan pahala manusia akan dinilai dia sembahyang ke tak sembahyang ini dua kali, yang pertama mengucap, yang kedua sembahyang kalau orang ni mengucap, dia jadi Islam buat kebajikan banyak ha? lepas satu-satu masjid dia buat, tapi dia sendiri tak mari masjid tak sembahyang dia Ha, ini ramai juga, macam manusia lah ni macam-macam perangai -macam. dia ha? ada orang pergi ke Mekah ha? keret dia pergi ke Mekah, jumlah tak semayang hmm, dengar-dengar pergi ke Mekah masjid tak berani, tak semayang ada jumlah penuh saya jumpa orang yang tak semayang dia pergi ke Mekah, bertemu dengan saya Akhir sekali bila duduk ha, lama lah duduk duduk dalam satu bilik. Ha, waktu musim haji. Duduk lama. Ha, bila duduk lama ni macam-macam dia keluar. Akhir sekali dia keluar lah. Ha, dia sebutnya waktu duduk ha, dekat rumah. Dia tak sembahyang. Sebab apa? Sebab dia kira mari sembahyang di muka ni mencakup dia. Ha, cukup. Ha, dia kira macam bisnes dia kira Sekali kita semayal di ha? Baitillahilharam Kita akan dapat 100 ribu kali ganda 100 ribu kali ganda Maknanya semayal zuhur sekali Macam 100 ribu kali ha. Jadi kalau semayal di rumah Berapa kali baru? Dia pergi semayang di semayal ha? diukkuh Ini manusia macam-macam manusia ha? Umrah dia sentiasa mari ha? Sebab apa? Dia nak kawal balik yang dia tinggal semayal Kalau dia semayal ha? di Mekah Dia mari umrah 2 ha? minggu dia pergi duduk dalam masjid Nabawi duduk dalam masjid Mekah dia sembahyang tiap-tiap waktu ah ha, dua minggu ini dia kira sepanjang hayat dia sembahyang dia tak sedar bahawa di sana ada hadis mengatakan ah ha, kalau kita tidak menunaikan sembahyang buat haji tiap-tiap hari pun Allah tak terima umrah tiap-tiap hari pun Allah tak terima sebab sembahyang menjadi kunci kepada penerimaan Allah kepada amalan-amalan yang lain. Banyak mana bela anak yatim kalau tak sembahyang, Aba'ab Mansurah. Dia jadi sebagaimana buih di lautan. Orang bukan Islam sebelum dia mengucap dua kalimah syahadat. Allah subhanahu wa ta'ala tak akan buka buku catatan kebajikan. Sia-sia dia buat. Ha, dia buat sia-sia. Ha, kecuali bila dia perlu Islam bila dia mengucap dua kalimah masyhadah kalau mengikut al-imamu syafi'i radhiyallahu an mana-mana kebajikan yang telah dilakukan sebelum daripada itu akan dikira oleh Allah sebagai kebajikan ha, dan pendapat ini paling kuat ha, paling kuat bila dia masuk Islam kufur dia lama ha, duduk dalam agama lain sekian lama umur 80 dekat nak mati dia Dekatlah mati. Tiba-tiba dapat hidayah. Dia mengucap dua kalimah syahadat. 80 tahun kebajikan yang dia buat akan ditulis semula oleh para malaikat. Tahu sohbi ma'ala. Malaikat dia tak lupa. Dia buka macam, ha, macam Melayu. Sudah lupa. Ha, malaikat ini dia buka Melayu. Ha, InsyaAllah dia tak lupa. Akan dikira semua amalan-amalan yang dilakukan oleh orang bukan Islam walaupun ada ulama dalam mazhab malik mazhab imam ahmad bin ammar mazhab hanbali dia mengatakan seorang bila dia mengucap maka di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan kira amalan dia bermula daripada situ tetapi nak yang paling kuat Allah akan kira balik semua sekali kebajikan yang kita kita lakukan sebelum ah sebelum daripada itu Abu Naim meriwayatkan sebuah hadis marfu' نفس المؤمن تخرج ريحا وإن نفس الكافر تسيل كما يسيل نفس الحمار وإن المؤمن لا يعمل خطيئة فشدد بها عليه عند الموت ليكفر بها عنه وإن الكافر لا يعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت هذه ألبية fashaddada kalau nak kira payushaddidu saya rasa janggar ala kulihal saya akan saya mahu balik payushaddidu rasa lebih, lebih sedap fashaddada baik, maksudnya jiwa orang mukmin itu keluar sebagai angin sedangkan jiwa orang yang kafir mengalir seperti mengalirnya nafas seekor keldah Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan kesalahan, maka ia akan dipersukar aa, ketika menghadapi kematian, agar kesalahannya itu diampuni dengan penderitaan yang dirasakan. Sedangkan apabila ada seorang kafir yang melakukan perbuatan baik, maka ia akan dimudahkan aa, ketika kematiannya. Boleh juga. Fahyushad Fayush. Din. Baik, Ini adalah hadis Yang hampir sama Hadis yang hampir sama Sebagaimana hadis-hadis sebelum daripada ini Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi-Nya Mengingatkan kepada kita Supaya kita berwaspada Berwaspada Dan supaya kita faham Realiti waktu kita berdepan dengan kematian Realiti waktu kita berdepan dengan kematian Kalau kita musibah waktu kematian. Bagi orang mukmin, dia adalah jalan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang tidak mukmin, dia adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita doa kepada Allah, kita kena banyak minta dalam doa kita, minta dalam bahasa Melayu pun tak apa, wahai Allah, kurniakanlah kepadaku mati yang baik. Mati yang baik, mati dalam keadaan senar sekijanya dalam ilmumu ya Allah kamu tahu aku mati dalam keadaan yang suka lebih baik bagiku maka matikanlah aku dalam keadaan suka supaya dosa-dosa saki baki dosa yang aku tingga selama ini kamu ampunkan aku sebelum daripada aku mendapat Ya Allah aku kena perbanyakkan doa-doa yang seumpama ini mudah-mudahan insya-Allah satu masa kalau kita diambil nyawa oleh Allah kita diambil dalam keadaan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa sekadar itulah ha, nadian kita, ha, kuliah subuh kita pada pagi ini, mudah-mudahan ada munafaat daripada hadis-hadis dan ayat-ayat yang sama-sama kita dengar, agar mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin, hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi hamdulillahi يا ya ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنقينا بها من جميع الاسقام والافات وتغنينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند كعن الدرجات وتبلغنا بها اقصى الولايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وحن الاهل وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا رحمه رحمه. Allah menjadikan kami ini jemaah berdua, dan kami terpisah dari satu sama lain. Allah, jika kamu tahu bahawa hati ini telah berserah pada-Mu, telah berpegang pada-Mu, dan telah bersatu pada Tawatik Allahumma rabbika wahidil mutah wa tihasubunha wa mnaha bilorikal-lizi la yhabu wa shra sudurha baidi imanbi wajamili tawwul aleyk wa adhiha bimakhtati wa amikha al-shahadat fi sabili inna ta niman mula wa niman nasyir Rabbana takabul mina du'aana inna anta علينا inna anta tawab rohim Rabbana aqlina fi dunya hasanah wa fi ala'ira hasanah wa Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallihi wa alihi wa sallihi wa alihi wa alihi wa sallam. Subhani rabbika